Тож макове зерня, а не діти. Та вона бездуріла, коли б її відлучили від дітей. У них їхня з Уласієм кров грає. Тепер Юр'яна думає, нащо було силувати Павлінку за Штефуряка, коли він уже мав сорок років, коли був старший навіть від Тещі, від Юр'яни. Він же свого лісу і ґрунтів мав доста, аж поки їх не забрали до колгоспу. Мані, ні, Штефоряк до колгоспу не записався, пішов у ліс. Ліс ще трохи свій, але вже більше не свій. Юр'яні багато казати не треба, до чого воно йде. Ці не допустять, щоб ліс був наш, якби навіть усій народ вибили. Вона уміє в голові розкидати, що воно робиться у світі, але у кожного своя доля. Одному йти до лісу, а другому викурювати його звідти. То ти фуряк боронив край від оцих. Але нащо було збиткуватися з її дитини, на сором людський пускати. Ой, злосна Юр'яна, а про цих уже й казати нема що. Але вона стулює губи, бере води у рот, ніж має що казати, бо тепер час такий, що й хата вуха має. Їй не вольно щось сказати, у неї дрібні діти. І вона би нечистому чистому запротоколила свою душу, аби лиш їм нічого не грозило. Але уже загрозило сьогодні. Нагло, як нагла смерть. У неї мозок сихається від думання на оцій холодній подусті під холодним кривалом. Юр'яна била би головою стіни, але діти. Боже, діти. Юрчик, Три доби на світ просився, Вже думала, що каліку родить. А Семенко вискочив з неї, як лісковий горіх із шкаралупи. Федуцько вродився в сорочці. А Міська, так як Юрчика, витиснули полотном. У Ласі й тиснула, фулячка помагала. Ой, Місько-Місько, у Ласі й по тих злогах їй півроку жалів. Але що тепер діти, коли нема коли них її господаря, її приятеля солодкого, поради і розради її утішної. Як вона сама не поможе власіві, то ніхто не поможе. Обкладені люди страхом, як щури трілом, вже й не знати, кого не треба боятися. Боже, така довга ніч і такий короткий розум. Полетіла би радитися, але до кого? Кому в голові її гризоте? Відколи умер її неню Ілля, вона сама собі рада і влада. В товарниці люди гинуть як мухи. За що? Юр'яна не розуміє. То й лише часом здається, що вона розумна. Вона нічого не розуміє в цьому світі. Браття пішли один на одного. Ну добре, ці це друге, але браття свій на свого. І часом здається, що вона би зібрала усіх їх за одним столом і сказала би, «Люди, чоловіки, миріться! Не може бути так, щоб ви негодні договоритися один з одним! Гуцул з Гуцулом договориться, у вас одна кров! Може, навіть у вас одна мама родила? Миріться! Миріться між собою та й разом гоніть цю нечисть, що присіла отут наші гори! Хіба ви не видите, як вони тручають вас один на одного?» як погибелі вашої хочуть вашими ж руками, щоби по тому з неї скоритати. Але до кого говорити Юр'яні, коли світ перевернувся до гори ногами, як оті штанинята та Юрчикові на жерці? До кого говорити? До того, котрий доніс на власія? На що він це зробив? Та же знає, що забрав сперед дітей – не мав людської совісти той чоловік, не мав. Але мусить хтось бути на цьому світі, хто поможе їй. Та же мусить бути, не меже худобою живе. І нараз одна гадка зіткнула Юр'яну бритвою. Довгопол. З гарячості їй не дало дихати. Довгопол. Вона вже обвивала руками його морозені чоботи, вона вже обсипала його словами, як грішми, і зімлівала, ридаючи, а він був страшний і непоступливий, невольно у ласіху. Тоді вона кляла його. Не було на світі таких прокльонів, що їх не знала би Юр'яна для довгопола. Але клятьби борзанько скінчилися, і Юр'яна заплакала на холодну подушку. І тут її наздогнала іще одна гадка. Та така, що бідна жінка, ладна була волосся на собі рвати. Не знає вона, як це зробити. Не знає. Двадцять три роки з чоловіком прожила, не знає. Чому вона не знає? Хто би навчив її цьому? Побігла би до Шеманчишиної Катеринки запитати. Та що вона їй запитає нещасна, Хто їй порадить? Хто у ласі мій солодкий? Вона в голову не бита, а не знає, що мала би знати кожна жінка. Вона майже перед старістю, а не знає, як заплатити чужому чоловікові за свого. Кумочку Герасимчаку, не могли б ви мене спровадити на цю дорогу? Ви забули, як ночували у нашій хаті, а у Ласі був на мобілізації? Ви забули, як подивилися на мене, коли я прийшла вам сказати добраніч і загасити каганець? Ви забули, як солодко потягнулися на подушках і заспівали. Та добра ніч, файна, Любко, добра ніч, добра ніч, аби здала білу ручку під голову на ніч. Ой, Юр'яночко, кумко, взяв би тебе на оцю руку, але знаю, що у Ласія нема дома. Тоді вона билася кулаками у голову, і тепер, видати кумку, б'юся, бо нема. «Нема і може зовсім не бути. У Ласій війни скапав, а тепер прийшло гірше війни. Гірше, бо не знаєш, хто тобі ворог, хто тобі ворог, ласій мій солодкий. Але вона мусить щось зробити завтра. До завтра уже майже нічого. І хтось мусить знати, що їй робити. І коли Юріану стиснуло залізними обручами попід грудьми, останнє тої ночі ридання, якась сила їй сказала,